А голова, ніби налита свинцем. Він її звів трохи. У видолене вікно було видно, як гейн там десь це за гайвороном снували безугавно і беззвучно ракети, роблячи тоненькі вогненні параболи в усіх напрямках, одна одну перетинаючи, перехрещуючись, мов би беззвучний вогненний водограй. Так ніби десь там відбувалася велетенська урочистість, із тисячами бенгальських вогнів. Максим подивився і поклав тяжку голову назад. І лежав у забутті, дрімав. Серед тиші чути було, як шелестіла солома, ворушилася, сама ворушилася, наче жива. Максим знав, чого, бо тож ворушилися вони, супутники страждання і смерті, реальні і нещаслимі, супутники найпередовішої з філософських і соціальних систем – воші. Вони рухали ту солому, заволодівши нею як переможці. Кант, Шопенгауер, Маркс, Сократ, Руссо, Ленін, безглуздий калейдоскоп імен крутився в сизій темряві і шовестів, як солома, і не міг нічого порадити Максимовій душі, поставленій над прірвою. Ні, вони не можуть. Вони нічого, нічого не можуть. Хлипання з кутка дійшло до свідомості. І Максим раптом пізнає, що то хлипала дитина. Мала дитина. Кант, Шопенгауер, Маркс, Руссо, Чорт. Максим зробив зусилля, щоб відсунути геть усі ті імена, колись чуті, читані, обожнювані, що жили колись у ньому по черзі в ореолі великої слави. Геть! Усі вони нічого, нічого, нічого тут не зможуть. Вони, носії тих імен, вигадали цілі філософські системи і концепції, але людину, маленьку людину, її мятежну душу, ніякі з тих філософій врятувати не можуть. Перед ним раптом встали інші імена. Встали з самої глибини душі. Батько. А що сказав мій батько? Він нічого не сказав, він лише посміхнувся промінистими очима, як і син, його маленький син, синок, як і той син сонячного Палермо, які всі їм подібні, оті з малими іменами і великою, як усе світ, душею і племеніючою любов'ю в ній, з душею мурмурового янгола, повергнутого на землю. Всі вони дивилися йому в серце променистими вогкими від сліз очима. Дивилися в самісіньку душу і не давали йому вмерти. Це вони не давали йому вмерти. Аванті, бриніло десь здалеку, здалеку. А калейдоскоп крутився в гарячковому мареві, і десь хтось, ніби круп'є, відраховував наповен голос. Кант, Сократ, Шопенгауер, Ніцше, Маркс. Стоп, сказав сердито Максим, аж той круп'є замовк. А Максим, по коротких зусиллях, очуняв зовсім і закліпав притомно очима. Світало. Аванті, промовив Максим сам до себе і встав, немов автомат, звівся на ноги. У кутку, на полу, скосюрбившись під купою лахміття, спала стара жінка. Люто чухмарилась уві сні і щось бурмотіло. І більш ніби нікого. А в хаті? Господи, така пустка, такий бруд, і такі страшні злидні, що навіть Максимові, навіть такому, як він, ридати хочеться. Максим ступив тихенько крок до полу, йому страшенно хотілося побачити, де ж те дитя, що перед тим хлипало. Ось воно, розкидавши рученята і ноженята на брудній аж чорній подушці. Серед бредкого лахміття спало хлоп'я, заплакане личко рожевіло, посміхалося у сні. Хлоп'я ніби зраділо Максимові, і посміхалося йому назустріч, підклавши кулачок під замурзну слізами щечку. Максимові нагло, ніби хтось наступив обцасом на саме серце, він враз круто повернувся і вийшов. Вийшов тихо, щоб не розбудити, і пішов швидко. На дворі стояв туман. Максим радів тій оказії і пірнув у туман, як у воду. Десь у тумані стояв гомін і рух, десь наче зовсім близько, але де саме годі було визначити, наче кругом. Туман збільшував звукопровідність повітря і часом, як це Максим знав з досвіду, робив чудеса приплутуючи відстані і напрямки звуку. Максим слухав ті звуки і думав, що, мабуть, вони доходять від шосе. Але й без того він розумів, що на шосе йому не треба виходити. Принаймні на цьому відтинку, де воно загиналось дугою навколо Гайворона. О, цей Гайворон! Там на тій шосейній дузі і в тім Гайвороні, напевно, засередились частини, як не тієї, то іншої армії. Максим попрямував знову на ліс. Там, напевно, за ніч відбулися вдячні зміни, та вже й сам туман був чудесною зміною, що радикально змінювала ситуацію у Максимову користь. До того ж, сніг зачернів, як кажуть сибіряки, тобто взявся твердою корою, і по ньому стало легко йти, як по білому асфальту. Максим йшов у тумані по-вовчому, зробить крок. Послухає, послухає, зверне ліворуч, зверне праворуч, так маневрував, боячись натрапити на якусь військову групу чи засідку, а чи розвідку. За орієнтир правили йому звуки, яких він уникав, відштовхуючись від них, як від стіни, а йшов туди, де звуків не було. Так, наче він мав зав'язані очі і посувався навпомацки, пізнаючи перешкоду за її власним звучанням, або ж за тим, як вона відбивала чужі звуки. Довго він так петляв і вже почав пізнавати, що ходить по тих самих місцях, натрапляючи на ті самі речі знову. Знайомі дерева, кущі, горбки, старі сліди в снігу випливали з туману назустріч. Побачив, що закрутився безнадійно, і годі йому було вже визначити напрямок – Куди ж йому бодай приблизно було йти, у який бік, він не міг уже визначити точно ані де схід, ані де захід або північ чи південь. На снігу не видно було власних слідів, а туман був однаковий із усіх сторін і рухливий у всіх напрямках та з усіх боків. Туман не рухався, в певному напрямку, ні. Він стояв і в той же час ворушився. Він ніби курився. Виходячи десь із землі сніг і туман і розрізнені речі виринали з туману і зникали знову в тумані поодинці. і йшов ішов Максим і сам нащуся як раптом опинився на шосе він скотився на нього з урвища поступившись в тумані став послухав тихо ні звуку ніде поблизу лише десь погодарі з боку чути якусь несамовиту лайку і риб полосків, але на шосе нікого. Лише рухливий туман. Максимові видно було лише шматочок шосе, трішки спереду, трішки ззаду. Зліва шосе круто обривалося своїм краєм у молочну каламуть. Здавалось, оступись і полетиш у безвість. Праворуч було круте, вкрите чагарником урвище, звідки він скотився. З цього Максим зробив висновок, що він стояв на шосе правильно, лицем саме туди, куди йому треба було йти, назад, додому, вірніше, вперед додому. І він пішов пустельним шосе. Іти було зручно, бо згори і по добре в дорозі лише трохи коло в ноги дрібні крижинки і мерзлі грудочки землі та камінці. Але що то було у порівнянні з мукою блукання у тумані? Згубивши напрямок, а тут хай хоч сто туманів, не зіб'єшся з дороги. Та не зробив Максим і пари сот кроків, як спереду в тумані, щось забовваніло, зарухалося, те щось ішло йому назустріч. Максим нагнувся, ніби поправляючись щось на ногах, придивився ішло двоє. Тоді Максим повернувся і, випроставшись, поплентався назад, вперед на північ. За ним почулися кроки. Двоє людей доганяли його. Кроки були важкі, немовби у кутих німецьких солдатських чоботях. Максим плентався поволі, а кроки наближалися швидко. Догнали. Якийсь час ішли поруч. Один був офіцер совєтської армії.